Обидва вони вихопили в мене один навушник, щоб і собі почути відповідь нашого інструктора, який сидів у цю хвилину за два десятки кілометрів у теплій віллі і вартів ручкою на стройки приймача. В ефірі попискувало багато радіосигналів, але наш інструктор чомусь мовчав. Я важко зітхнув. Проклять! Невже цей інструктор гав ловить? Чи я розява? Не можу впіймати його сигнали? Знав би він, де ми зараз знаходимось, як серйозніше ставився б до свого чергування. У цьому ж лісі жив Ленін. Хотілося крикнути так, щоб почули і в нашій віллі, і в Ленінграді. Я витирав з чола під, хоча було мрячно і холодно. Спокійніше, витримка, це ж тільки тренувальний вихід в ефір з лісу. А що буде потім? Що буде там, у тилу фашистських військ? Ще подавав сигнали майже три хвилини і змінив режим роботи рації на прийом. В навушниках, як і раніше, пищало, репіло, погаркувало, однак то була робота інших радисів. Наш інструктор мовчав. Я ледь доторкнувся до ручки зворотного зв'язку і засяяв від усмішки. Сигнали інструктора почули Микола і Василь. Вони обіймались і пританцювали. «Не дуже радійте. Чують вас на три бали з мінусом. Оцінка ледь – -ледь, повідомив я. «Це тому, що антена тільки 12 метрів». – упевнено відповів Микола. – Додамо ще стільки і закинемо вище на дерево. – Відстукай, нехай нас зачекають п'ять хвилин. Свинцеву грушу, що потягла антену, Василь закинув на гілля ялини. А звідти Микола спрямував антену через галявину. Тим часом противагу до рації натяг від молодої берізки на півтораметровій висоті. Тепер наш тьоти вже на три без мінуса. Удвічі збільшена антена дає про себе знати, в чому я мав сумнів і в чому був переконаний Микола. «А якби поблизу була висота, то наш б на чотири бали, впевнився Микола. «Це ж кажуть і викладачі», – ствердив Василь. «Та де ти візьмеш висоту на цьому березі?» «Он де!» махнув рукою Микола. Хоч не висота, то все-таки горбик. Ми відстукали своєму кореспондентові, щоб він зачекав ще кілька хвилин, і перенесли рацію на горбик. Звідти наш на три з плюсом бали. Сумніву не було. Потужність сигналів з сєвєра залежала від висоти і довжини антени, а висоту збільшує навіть горбик. Однак три бали з п'яти можливих – це мало. За такою чутливості великі радіограми прийматимуться довго. Свого ж інструктора ми чули на четвірку. І це закономірно, бо в нього рація потужніша, ніж сєвір. Микола і Василь передали свої радіограми і прийняли теж. Я не передав, а тільки прийняв, коли вже сутеніло. «Ти, Галко, знаєш, що у цих місцях був Володимир Ілліч Ленін?» Раптом докірливо, голосом учителя історії, промовив Микола Москвич. «Знаю», – зітхнув я у відповідь. «Ти умудрився підвести нас?» – дорікав мені Микола. «Не передав своєї радіограми інструктору, а той розплескає язиком командовані, що ти сякий, такий». Чепе в його роботі. Ну що, тяжко тобі було підняти антену, як підіймав я чи Василь? Отся мужича упертість. Щоб знімали стружку не лише з тебе, а й з нас теж. Може, поступися? Передаси свою радіограму? У темряві це ж успіх. Ну, закинемо тобі антену на цю ялину. «Я знав, що з мене радіоучитель зніматиме три шкури за себе.